Ламані меблі і кішка, коробки з-під взуття, за ними кішка, в'язанки книг і кішка, старий кожух і в ньому кішка. Все на місці на старому горищі, лиш розбита іграшка десь сховалась, мов кошеня плаче.